Senyores i senyors, bon dia! Aquest és el programa número 13 del Tapesport de l'era independentist. Clar, jo no sé què diuen, què passa amb els nostres guionistes, però per què em fan dir aquestes coses, sinó... Perdó, retallada, període del qui paga descansa, però el qui cobra també. Programa destinat a totes aquelles persones que la pilota els hi agrada més a la olla! Què? Ja vau anar a votar? I què? Ja, com que no en parla ningú. Va guanyar el que veu votar? Doncs bé, i si no, un altre dia serà. Perdó, en aquest cas, hi ha malament fins d'aquí 4 anys. De totes maneres, no ens podem queixar del rei Artur. No em direu que no és una persona que dóna joc. I, sorprenent, qualsevol dia ens pot tornar a deixar amb la boca oberta i dir-nos que podem tornar a votar per qualsevol altra història de les seves. Ja veu veure, tot i jugar malament, el seu equip va guanyar la copa amb uns 29 punts de diferència amb el que va quedar segon. Curiosament, i això sí que m'agrada, un altre equip català! Avui dissabte 1 de desembre de 2012 Són les 12 48 minuts Amb una temperatura de 2,9 graus centígrads Amb una humitat del 65% I una pressió atmosfèrica de 1010.8 hectopascals Benvinguts, esteu a la sintonia de Ràdio Prorretge Emissora Municipal Avui jugant a la puta i la Ramoneta Pel 107.3 de la vostra FM Que de veritat, eh? Cada cop em sorprenen més entenc que la crisi, el problema és el problema, o si més no un dels problemes més importants que la societat diguem a nivell mundial pateixen les seves carns però aquestes eleccions realment eren per decidir l'esdevenir de Catalunya com una nació i m'estranya que una de les formacions que més venia o predicava amb la independència ara resulta que no abans s'han de pactar d'altres coses. Com som els catalans, oi? Sembla que estiguem posant preu a la independència. No entenc res, ho sento, però ho havia de dir. El També penso que els catalans són pocs i mal avinguts. La competició no va servir per res. És com si ens haguéssim... ens haguéssim... Eh? tancat la porta als morros o pitjor, com si ens haguéssim donat de morros amb el canto de la porta, perquè aquí el mal ens l'estem fent nosaltres mateixos, el que per a mi resumeix tot això, tot aquest circ, ho diu o ho resumeix molt bé aquesta frase, per cert i amb molta real catalana vés amb el cul i vini a casa a mi a Ara vaig entrenant la meva missió per la vida terrestre i no és una altra que la d'anar tancant i obrir portes. El problema és que a mesura que passa el temps, cada cop n'estàs més cansat, la, competic la competició es fa llarga i vaja, que no t'ho atrapes, cony. Abrir, tancar portes, obrir, tancar portes, obrir, tancar, obrir, tancar, obrir, tancar... Sí, sí, precisament el que estic fent ara! A un o sigui, el primer és el primer. Pel que vaig veient, l'únic que vol en qualsevol de les formacions catalanes és la majoria absoluta. Absoluta. El de Mès els importa tres cogombres. Diuen que la realitat supera la ficció. I per molt que pensin els guionistes de la Riera, no arribaran mai ni de lluny els guions del Parlament de Catalunya. Diria més, de Catalunya. Perquè ara per ara ho veig una mica llunyà. Música Estem jugant a la puta i la Ramoneta? De totes maneres, tranquil·litat, que no se'ns poder el pànic. Ells són els professionals, ells saben el que fan i perquè ho fan. És més, ens queda tota una vida per ser independents, perquè pel que a mi fa ja vaig néixer independentista i com dirien els del Betis, visca Catalunya, man que pierda! Gembre v Mireu, avui a l'espai de la cançoneta posaria una cançó, però resulta que la cançoneta en qüestió és molt llarga i podria posar en risc temps d'or per parlar de les nostres entitats esportives. Tot i pensar que seria el més adient per avui, però si penso en els interessos de les nostres entitats esportives, hauria de posar-ne una altra. Una posa per davant els interessos del TAP Esports, els interessos de les nostres entitats esportives, i l'altre és al revés. Què faríeu vostès? Collons! Convoco ara mateix a eleccions! Podeu votar, eh? Nosaltres passarem doncs, la, després de les, de les eleccions escollirem aquesta cançó Ray Parker Jr. i el seu Gutsbusters, ja sabeu, caça fantasmes, eh? Que salutacions, cu, -cu, -cu cordials llons strain I'm no guns Don't get caught alone, oh no Ghostbusters! When it comes through, you'll go Unless you just want some more I think you better call Bé, eh, són i 57, 3 eh? minuts per la una del migdia. Nosaltres hem a repassar l'agenda del cap de setmana perquè fa el futbol base del club esportiu Purreig. Començarem per dos partits que tenim acabats. No, començarem pels dos petits. Cuns estan jugant amb un fred que deu pelar a Puigcerdà i els altres que deuen haver acabat ja aquí al municipal. Començarem pels que deuen haver acabat aquí al municipal. A, a, a el prevengem i bé anaven al tercer la tercera part de la segona meitat Club Esportiu Porreig 0, Santa Maria de Bià 5, i el prebengemià que jugava quan dèiem a Puigcerdà i començava a les 12 Puigcerdà, Club de Futbol, Club Esportiu Porreig Ara sí, anem pels dos partits acabats uh... Curiosament s'han jugat a fora. Un aviar, que és infantil, infantil, segona divisió, grup 25, amb el que és la seva novena jornada. El municipal d'Avià, aviar, Unió Esportiva 5, Porreig Club Esportiu 3. I l'Alaví, quarta divisió, grup 14, que ha jugat aquí a casa, el municipal de Porreig, eh? Porreig Club Esportiu 6, Solsona, club de futbol 5. Un que estava en joc, el Benjamí VII, tercera divisió, grup 12. Aquí el municipal de Porreig començava a les 11.30. El, el, el que era el començament del tercer quart anaven Porreig Club Esportiu B0, Berga Club Esportiu 4. El primera divisió femení infantil a la vi a la vi, grup 2. Jugaran a Mata de Pere a les 12. Deuen haver començat ja, eh? Mata de Pere Futbol Club, Porreig Club Esportiu. Pel que fa a la segona divisió femení juvenil cadet també el grup 2 a la queda la seva novena jornada el partit eh, començarà aquí a tres quarts d'una deu si no ha començat deu estar a punt de caure aquí el municipal de Porreig, porreig Club esportiu Júnior Club de futbol tweet, tweet, tweet, tweet, tweet. Tenim el cadet primera divisió grup 5 eh, començarà a les 4 de la tarda aquí el municipal de Porreig Ja porreig Club esportiu va ser Terrassa Terrassa, eh? Terrassa, s'amoia jo, home, a més de les R's amb les S's, eh? Terrassa, Club Esportiu, B! Juvenil, Primera Divisió, grup 8. El partit començarà a dos quarts de sis, a Gimnàstic Parc, Gimnàstic de Manresa, C, Club, perdó, B, Correig, Club Esportiu. El que té la nostra agenda i plujament és el que juga demà. A la la l'Eleví, quarta divisió, el grup 16. L'hora del començament a les 12 del migdia. També la seva novena jornada jugarà al Municipal d'Esports de Solsona. Arrels Club Esportiu. Porreig, Club Esportiu. B.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 El disc de la Marató, a la venda només el diumenge 2 de desembre. Artistes i cançons per la recerca científica, per tractar i curar el càncer. El disc de la Marató, a la venda només el diumenge 2 de desembre, amb els diaris La Vanguardia, El periódico de Catalunya, El Punt Avui, El Diari Ara, El Segre, Diari de Tarragona, Regió 7, Diari de Girona, Diari Esport, Mundo Deportivo i El Nou Esportiu. El disc de la Marató, la banda sonora de les emocions, diu molt de tu. El disc de la Marató, a la venda, només el diumenge 2 de desembre. Ràdio Porrets ja et convida a participar a la Loteria de Nadal. Per primera vegada la teva emisora t'ofereix provar sort adquirint el número 65.930. Aquest Nadal la Loteria de la Sort la trobaràs a Ràdio Porrets.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 La primera emissora del Berguedà Bé, avui tanquem ronda uh, precisament, perdó, la setmana passada vam tancar ronda amb les nostres entitats esportives, avui encetarem una altra vegada ronda i començarem per, per un equip que, que no sé si a priori abans de començar la temporada comptava estar on està també va ser, curiosament, el primer entrevistat, vam parlar amb el seu tècnic. Avui mirem de parlar amb el seu vicepresident, en Josep Perera i parlarem de la viatge. Josep Perera, bon dia. Bon dia, t'he de rectificar una cosa, he pujat de grau. En aquest moment, d'aquesta temporada, sóc el president. Carai! <ríe> Ostres, tu, sí? I què ho fa? Vam canviar, no, perquè el Ramon va dir que ja feia molts anys que hi era, que no sé bueno, coses seves i això, i va dir que bueno, no ha pas plegat de la Junta ni a res que estava junt igualment, però ens hem canviar el paper. Això és una mica de cara a la graderia, diguem, no? Una, mica, una mica de cara a la graderia, no? Bé, no, un... no, no, Formalitzar no, papers i prou. No, no, no, no, no. no bueno, jo faig les funcions. El... el que és la qüestió de feina que feia l'any passat, el que és el camp de futbol i tot això, ho continuo fent, i jo continuo fent el meu, i llavors, doncs, pues, amb tasques d'allò de, de... Bueno, per del primer equip i coses d'aquestes, doncs pues, m'ha de cuidar jo aquest any. Molt bé, doncs ara ja m'has posat un pèl nerviós, eh? Home, no. Una cosa és parlar al vicepresident, una altra és parlar amb el president, eh? Jo sóc la mateixa persona, vull o sigui, dir, no he pas canviat, eh? Molt bé, molt bé, molt bé. No s'ha pas de canviar per tenir un càrrec o un altre, com si fos jo, que sé, sí, l'escombrià, seria el mateix. Però oh, bueno, de feina ja en devem fer de tot. De feina tipus, eh? és la mateixa, de feina és la això, això, és lo que, això és una de les coses primordials d'aquest aviar, no? Sí, no, bueno, són vol... pocs, pocs, el que passa que entre tots pues, eh, fem de tot. Feu de tot. Sí, no, si el president s'hi ha de posar a assegar, s'ha sí, de assegar. si s'hi de posar a fregar les casetes, que és el que feia Hilario, doncs també ho faig. El president fregant les casetes. Sí, sí, sí el que convingui. El Vull president dir, van... del líder de la primera catalana. Sí, sí. Doncs pues, molt ho bé, ve. escolta. Manem. Què m'anaves a, a dir? No, no, no traig res. res. No. El líder VIH visita un dels equips més imprevisibles del grup de la, Gram la Gramenet B. Sí. Sí, començo, sí. començo una mica malament, però després ja tornarem a agafar el fil, eh? Perquè prefereixo més aquestes, aquestes eh, preguntes esportives, tocar-les una mica més cap al final de l'entrevista. Però, sí. bueno, d'entrada és un titular que... És així és o no? Sí, sí, sí, bueno, els resultats ho diuen. Vull dir, qualsevol pot jugar-te amb un dels... Bueno, ell també va dels capdavanters, de vull dir, va dels cinc, entre cinc i els sis primers. Vull dir, té, tenir... té un equip eh, molt jove i molt conducta... conjuntat, el que passa que potser li falta això... Li falta, doncs, poder una mica d'experiència amb els seus jugadors o no sé, una cosa d'aquestes, perquè eh, compagina resultats surtenents del seu favor, com ara la setmana passada mateix va perdre dos o quatre a casa, encara que fos amb el Farnès. Sí, o no un bon dir... rival, el Farnès, va quarta. eh? Sí, sí, el Farnès va quarta, que dir, també és un bon equip, però, clar, ha jugat amb d'altres equips de davant a casa seva havia a casa seva havia sigut un equip dels forts, la el... Germanet. En canvi, doncs et fa un resultat bo fora, que dius, ostres, no hi comptaves. I llavors, t'entrar-te casa, ho tampat. Eh? Vull dir, és que un, un equip que no, no saps com agafar... Bueno, com tothom suposo, que uns dies et formes bé, els altres dies no t'any. I sortrem per això, per resultats dispars que fa. Sí, i bueno, després en parlarem. Però, eh, Josep, eh, ara que aquest càrrec és a partir d'aquest any nou, no? Sí, d'aquesta temporada, sí, sí. Abans de començar la temporada ho de canviar. I, no sé, tants anys com el Ramon segur que no hi seré. <ríe> bueno, fa de mal dir, eh? Sí, sí, sí, però bueno. Escolta, i, bueno. i creus que, que ha servit per alguna cosa, això? Perquè entres tu i estàs l'equip, com està? No, bueno, la fe... Jo, vull dir, el, el que és allà on estem l'equip, vull dir, no pas canviat la, ni una cosa ni l'altra, vull dir, nosaltres som els més sorpresos d'estar allà davant allà un som. Però vull dir, si analitzes, veus els partits i veus com juguen i la feina feta pel, pel Joan i pel Jordi al capdavant de, de l'equip, doncs, i pels jugadors mateixos, que li posen tot el que saben i una mica més. I els resultats acompanyen, i ja saps tu que quan es comença una campanya... Positivament? Sigui, sigui amb el que sigui positivament, pues, tot surt de cara, o més aviat tot gairebé. Però pues, pues sí, això, això, això es veu, no?, reflectit tant a l'hora dels sí. partits, en els entrenos, ve sí, més, sí. més gent al camp. Sí, sí, sí, sí, vens bé, jo que sé, tenim unes 200 persones que no les hi teníem normalment de mitjan al, al cap que no els hi teníem pas mai. I ara, de cara a l'hivern, on que també tenim poca llum i això, doncs, volem mirar de fer fins al febrer, doncs, en vez de jugar el dissabte a la tarda, jugar el diumenge al matí. Uh -huh. si els equips ens ho accepten, ja que, a part de que fot molt fred i això, doncs, aprofitar de, de, de, de que estem allà on estem, doncs, i que té la, la llum del camp de futbol, no és pas que n'hi hagui molta, que vull dir, quan fas la mitja part, cas bé no t'hi veus, i estem mirant uh -huh. arreglar la qüestió aquesta de la llum i això, i vam demanar als equips fins al febrer, aviam si volien canviar rejugar el dimensió al matí, i ho estem intentant, i suposo que sigues sí, llegant que sí. Perquè ara tenim un camp, també, vam estar parlant amb el, com deia, el, a l'inici de l'entrevista, eh, sí. que vam estar parlant amb l'entrenador, amb Joan Prat, sí. i ens va comentar que, que hi havia ja un, un camp per futbol set, però sí, que no bueno, molt bé per entrenar també tots els equips. Sí, no? sí, sí, no. bueno, teníem aquell camp, com sabeu, molts d'aquí a la comarca, aquell camp petit de terra, allà de les casetes, uh -huh. i aquest any amb la col·laboració de l'Ajuntament i nosaltres mateixos, doncs vam també conseguides ha fet de posar dolges artificial i va almenys ara que quan el camp està el camp de gels està humit, la mare quan un bueno, paquet temps i això i quan plauix això, doncs anem a enganallar a i llavors no protesten tant ni no els hi sap tan greu a part de què ens va molt bé. És que aquesta època aquí dalt es nota, eh? Pues, és criminal, aquest... perquè, vull dir, el camp, si has d'entrenar tots els equips en camp de gesta natural, vull dir, els rebentes, ni no queda res, és que no t'hi pots ni ficar. I, hi ha alguna previsió, per exemple, que, que, com els altres anys ens trobàvem, de que havíem d'ajornar partits per causes meteorològiques? No, bueno... I, clar... hi, hi ha alguna cosa estudiada per part del, de l'Aviau? O, no, o, o és, mira, s'ajornarà en els partits? No. No, bueno, això no se sap mai, vull dir, fins i tot en camps d'aixes partidicials ja s'han aplaçat partits de futbol bàsic de primers equips. Sí, sí. O el dia que plou molt i això, perquè no, no estan ben fets, o no trenen prou, o no sé què, i queden envassats, i la pilota no corre, i també els es suspenen. Però la federació, bueno, clar, hauria de... de, de... La federació no, no posa unes normes, com més amunt no, ets, o no? Això, no, no, això, no? No, no, no. Toca, això, però, no? bueno, és com amb tots, tant és la Primera Catalana, com, com més avall vam suspendre el dia del Vilassà, que va caure aquella aigard, Mm -hmm. fa, fa un mes i mig o així, sí. i, vull dir, quan bueno, us volia la seva, ho vam veure bé, ho vam tornar a venir, diu, perquè suposo que no jugarem pas, i l'àrbit, vull dir, va passejar aquí, va arribar fins a mig camp, i ja ho va veure que no, no hi havia maneres de, de jugar a aquell partit. I llavors ho jugar per tots els anys. Però, però... El dir... Sí, sí. Quan, sí, sí. No, vull dir, quan plou molt i jo, els camps de gest artificials són... van bé, però també es veu que també tenen pegues, doncs imagina't un de natural. Sí, bueno, ja sí. ho no sabeu, quan sí, el teniu sí. qui hi vagi a porret. Sí, sí, sí. sí, sí. Molt bé. Bueno, I aquí eh, al Berguedà, que, que, que, que quan glaça, quan fotguestes, s'aguanta sí, sí, no? aquí. Avui que... mateix al dematí hem jugat allà un quart amb els infantils d'aquí de Porreig, sí? i estava al camp ben blanc quan han començat. Llavors, quan ha sortit el sol ja s'ha desgraçat, perquè quan han començat... Déu-n'hi-do. el camp ben blanc de gebre. déu nhi -ho, aquesta hora és jugar, eh? Ara faré sí. una mica de, de cosa, eh? Sí, sí. Eh, abans, quan era jove, me'n recordo que també ens havíem, havíem trobat. Oh, eh, però... i tant, oh, i I, més a més, enfangats, perquè hi de terra i tot el que vulguis hagués. Exacte, eh, eh? Sí. És boniferent. Sí, sí. Ja ho dic, sempre he nascut 30 anys abans. Sí. Sí. Ja, ja, és que ja no portaves tacos a les sabates, eh? Ja, no, ja, no, no, ja era tot un pa. Escolta, va, anem a parlar una mica del tema esportiu, doncs, perquè... Vinga. Uh, sí, m'has dit que la gent també està contenta, sí, sí, els jovegors no. estan animats... Sí, sí, I com, que, i com que aquí som un club, no sé, bueno, els hi una cosa i de moment, pues, fins ara els hi hem anat complint això, pues, ells també compleixen, i, mira, tenim... I també estem molt de sort que les incorporacions que han ha hagut s'han pues, acoplat molt bé. I en aquest sentit no hi tenim pegues. L'única pega que tenim ara és pues, que tenim dos o tres lesionats. Un d'ells és el Marcoll. Sí, que ja està l'última recta de la lesió. Suposo que si no és la setmana que ve serà l'altra que ja... ja podrà tornar a jugar. Llavors el Miguel, el central també es va lesionar el Ginoll. I ara s'hi ja afegeix? I ara fa... ja s'hi afegeix pues, bueno, que el Rabilla ens marxa 15 dies o tres setmanes per qüestions de feina. I el partit de demà, a més a més, tenim el Soler, que està sancionat per 5 targetes. I com hem de muntar això? Bueno, no sé, això és feina del Joan. i jo això sí que no, van bueno, ni ningú de la Junta els hi diu el res. Vull dir, la plantilla, ara són 19. Vull dir, vam, vam fitxar un porter al lloc del Marc Coll, anant sí. d'aquí de el Sergi, uh -huh. Sergi Garcia que ja havia jugat, bueno, que el teniu aquí el Futbol Base de Porreig, fent d'entrenador amb un equip, Sem que és amb el, el Laví. I jo també havia jugat a de temporada passada aquí a Porreig. no sé si era molt bé o amb l'A, i d'allò ja el tenim de segon porter fins que torni el Marc Coll. El Revilla és una baix important, oi? Sí, Clar, el, el Revilla. altres, no... Sí, sí, no, tots són importants, tots perquè són per dir alguna cosa, el Soler i el Revilla, que et faltin no el mateix partit, és una, una tasca difícil per l'entrenador de suplir, però, bueno, amb les ja, ganes... I una bé. posició que té que, bueno, ja l'havies de jugar i jugar sí. Diguem, bueno, mig, de... Mitja punta cent, eh? Sí, De mig a punt de Sí, eh? vull dir que t'agafa, va molt bé de cap, quan controla la pilota sap de seguir on l'ha de donar... Exacte, o dir, Juga, però però fa bueno, jugar, sí. fa jugar a l'equip, eh? Sí, però, I... bueno, els dos que entrin, doncs... Pues, ho, ho han de fer, -ho ho... fer, -ho. Ho han de fer igual. i si pot ser, pues, millor amb les seves característiques que tinguin de joc, que seran diferents, però s'hauran d'acoplar... La... El d'allò. El partit, el, sí senyor. El partit que toca. Jo vull el partit que toca, que és demà, i curiosament, amb un horari? Sí, no, no? sí que encara és més d'hora de lo que ens havien dit, que quasi, en, principi quasi... era, en, en principi era a les 8 de la tarda, i llavors ens ho van canviar dos quarts de set. Dos quarts de ja, set, sí senyor. I quasi, jo quasi... Suposo, que, suposo que deu ser perquè coincideix amb la Germanetà. La ah. Germanetà juga demà a les 12 del migdia, però bueno, com que tenen tants equips, ja. doncs deuen anar, Una mica anar sis... fent com poden, també, es jo. Clar, clar, sí, que quasi-casi es podria donar pel gol. Sí, perquè la, el seu horari normal és el més dia. Sí. El que passa que poden ja... Fan el canvi de partit, però que jugues dos partits seguits a casa o dos a fora, sí. i llavors coincideixen amb els del primer equip, i esclar, canviar el del primer equip, suposo que no ho deuen gosar a fer. Sí. El podrien haver posat a la travessa, eh? a la Quiniel, eh? aquesta setmana, a l'Avià. Ah, sí. El, per l'horari. Ah, Escolta'm, sí, per l'horari, sí. podrien haver posat. Sí, sí, per l'horari, sí. Doncs l'Avià, que és líder, Sí, és sí. líder. Podem dir que ara per ara és líder. Eh? Sí, 28 sí. punts i a fora. Anirem a mirar els registres de fora, perquè com que no, jugava a fora... Els mateixos, tenim els mateixos, Hem guanyat els mateixos sí, partits sí, a fora que a casa i hem empatat els mateixos, dos a casa i dos a fora. És veritat, eh, dos a casa i dos a fora. Sí. I, i, Un i... era el camp de l'Horta i l'altre... El, el camp de l'Horta i del Cerdanyola Vallès. Del Cerdanyola del, del Vallès és l'equip que va segon. Escolta, exacte, que no estem parlant d'equipets. De sí, sí, no. I llavors a fora vam guanyar, el... també, que no em pensava pas, bueno, dues golejades sèries, una al camp de la Junquera, 2 a 5, ai, 3, a, 3 a 5, i l'altra al camp del Mollet, 2 a 5. Del Mollet, 2 a 5. Sí, sí. Déu-n'hi-do, déu, déu A casa ens costa més que no pas a fora. Tenim una mena de joc que ens va més bé jugar fora de casa que a casa. veure a venir. Sí. Veure-les a venir. I a casa, esclar, a casa t'esperen ells. I llavors ens és més difícil. Se't tanquen més a darrere i, i d'allò i ens és més difícil. En canvi, fora... Oi, oh, més a més estem els van tenir més en compte, eh? Sí, sí, eh, sí. És no. clar, que anem quan del líder, eh? Sí, sí, no, això, això també hi va. I jo jo també vaig, jo que m'han quan jugava, quan anava per camp del primer d'anès quines sis quart com desè. Sí. Els volies guanyar tant i sí com no. Sí, sí, clar. El perquè els punts els mateixos. Sí, sí, sí, sí. Però mire, dius allò, i te guanyat el líder i a més a més, que sí, tenim promesa sí. de que encara que no hem perdut cap, doncs és clar tothom et vol guanyar. Ai, bueno, però, ja... imagina't quan hi veure... però imagina't ara que han interessos. Però imagina't ara que han interessos, ara ja és un futbol allò que dius, eh? una mica veure les venir com veis sí. Sí, Perquè no. dius, aviam, et foten un gol i et destrossen el partit ja. Sí, sí. Però eh? no, bueno, nosaltres per dir alguna cosa, si et ve una equipa aquí i estem de sort i marquem un o dos gols al principi del partit, doncs pues, ho tenim fàcil. Bueno, molt més fàcil. Eh? En, amb el joc que, que despleguem nosaltres. Sí, però sí. bueno, això no es pot i mai, pots guanyar, oi? la Molleta ens guanyaven 2 0 al minut 20 i a la segona part, doncs pues, vam fer 4 gols a la segona part, una ah. mitja part només. Déu-n'hi-do. Déu sí, si et clar, poses, et surten bé, et surten bé i no hi ha res a fer. Però bueno, si les coses sorten més perquè la feina que hi darrere també estrà, vols gustar més ben, més o menys ben feta. Ja li parlarem aquest partit amb el perquè perquè el, el Joan Prat, eh? cap al final de temporada li parlaré d'aquest partit, sí, eh? del, del, del que va fer al Mullet. Sí, sí. Perquè, perquè és curiós això, eh. Li, li diré No, i a part que va ha ha... a venir repòvol a mitja part, Joan. No, no, no, no bueno, és que fa jo foí, jo foí <laughs> he de dir. jo a fora no hi vaig perquè els hi vaig dir que eh, les dues últimes temporades hi havia anat per però i anava, anava però hi anava pot. i quan hi anava jo feia temps per dir alguna que no perdien a fora anava jo, o els lesionava algú el creument per la temporada, o bé perdien dic, bueno, dic, fins que no perdeu el primer partit dic, no us vinc a veure a fora i ho no, deixarem venir per Alada dic, bueno, bona senyal, perquè és l'últim partit de Lliga Ah, bom, ja fotrà més bo ja fotrà més bo tu Sí, sí, sí Sí, home. Escolta, i ara la Gramenet, Milan Unió Deportiva Atlètic B, que a casa, precisament, no és que es tregui els partits... Mmm, no li bé. costen més, també. Perquè n'ha guanyat dos, poder també té una mica de... Sí, com, de, com una cosa com viat. vosaltres, eh? pot ser. Pot ser que, sigui, no. que tingui una mena de joc com el nostre, suposo. N'ha guanyat dos, n'ha perdut quatre. Sí, sí. A casa, a casa li costa més, vull dir, si se li hi fiquen davant, ja et dic, que té un equip... Això sí que ho sé, que té un equip molt jove. I sí. poder per això li falta una mica de contundència, o bé, no ho sé o nerviosisme, o el saber estar dins del camp en moments difícils, i això, dic jo, no ho sé. Jo, per el que he sentit molt el Giovanni, això. I en canvi, fora, n'ha guanyat 3 i n'ha empatat 3, sí. eh? Sí, sí, sí. L'ha gran menet bé, sí, o, però sí, no n'ha perdut cap. Ja ho tenia un estil de joc molt, molt semblant amb el nostre, suposo. I, bueno, aviam què passarà, Josep. No ho sé, ja ho ja, veurem. Ja, ja Nos Nosaltres desitgem que guanyi. Sí, sí, nosaltres sí. també. Gràcies, ja que guanyi eh, i que es vagi mantenint aquí davant, aquí dalt de tot, aquesta primera catalana que està fent molt bon paper. Sí, sí, no ens ho pensàvem pas ni nosaltres ni suposo que ells, però bueno, ja que hi som, aprofitar-ho, tot ja. això que, que ja tenim, ja no ens ho poden pas prendre. Exactament. Exactament. I llavors suposo que tard o d'hora ens arribarà la paja que passa a tots els equips i llavors ja tens un bon coixí, vull dir, ja sí no has senyor. de No estàs sí tan nerviós tant de seguida perquè un dos resultats que no siguin... Sí, senyor. Que no siguin tan negatius. Però vist lo vist... Sí, sí, no. Eh. Vis, vis -vis, vull dir, podem competir en qualsevol amb tots, amb, amb tots els equips que d'allò, ara, no sí, t'encantis. Sense... Perquè tant és jugar amb el, amb el que va segon o tercer, com amb el que va es va venir el Bialaçà aquí a casa, sí. jo és l'equip de tots els equips que he vist, és l'equip que més bon futbol fa. El que passa que no arriba porta. I no, veu... I no el veus dels set primers, eh? Dels no, no, així si, si és, si és el penúltim. Ah, és el penúltim? És el, penúltim. I, és el que et més. Sí. No, surten amb la pilota jugada des de l'àrea petita. Uh -huh. No he vist cap equip, perquè ja no ens ho havia fet ni el Palamós l'any passat ni el Figueres, sí. que sempre detigàvem pilotades llargues perquè ja sabíem que al mig del camp nostre era el fort. I, clar si els hi agafàvem al mig del camp, sortíem al contraatac i els hi feien mal. Doncs ni el Palamós ni Figueres, ni casa, ni casa nostra ni casa seva. Que va aconseguir un empat, eh? Estic mirant sí, el sí, passat 0-0, eh? I 0-0. 0-0. Molt bé. Bueno, Josep Pereira. Molt bé, senyor. Moltes gràcies per atendre'ns la trucada. Ja ho saps. Per haver-nos fet cinc cèntims de, de l'estat de forma actual de, de l'AVIAC. Creiem que és òptima, és molt bona. Sí, sí. Està en progressió. Diguem que està en progressió, perquè sí, falta sí. molt. Sí, I sí, veig, això acaba de començar I ha començat sí. molt bé. Sí, sí. Ara falta que això que dius, eh, que aquesta progressió es vagi mantenint, que sí. creiem des d'aquí, creiem sincerament, que seguirà així. Bueno, esperem -ho. Doncs molta sort demà a partir de les quart de set allà a, a la Gramenet a de Coloma eh? doncs. Sí senyor. Moltes gràcies Pep. Vinga, gràcies a vosaltres Fins una Fins altra. un altre vale. Du Déu. Josep, Jaume, Jaume, Jaume, Jaume, Jaume., jaume ai, perdó. Jaume. Bon dia. Hola, Hola. molt bon dia aliança Ràdio Porreig. A preparat a preparat ràpidament que comencem la gent eh? a Huumble! Va, ah, i amb aquesta cançó sembla que va prou bé, eh? ja fa temps que no neva i sortim al carrer. Eh? Um... En vol, Jaume? Sí. Equip de Tercera Catalana, preferent sènior masculina, primera fase, grup B. De... Espera, deixa-me dir una cosa, eh. Hem estat parlant... Digues, digues. Hem estat parlant amb l'ex-vicepresident sí. de la Unió Esportiva Avià, ara actualment president. Eh? Oh, Avià, ja soc d'Avià. Molta sort per ells, eh, pel partit de Oi, diumenge. Oi moltíssima sort en partit de diumenge. Com diria la pel·lícula de la Guerra de les Galàxies, que la sort la, els acompanyi. Exacte. I, bueno, i, no, no, és, no és que només voguem sort per ells, sinó que volem sort per totes les nostres unitats esportives, però com que avui hem estat parlant amb ells, doncs sembla que eh, ens dona per això. Però nosaltres volem sort per totes les unitats esportives d'aquí al Sí. El Jaume voldria alguna més de la part del Vallès, però... Cal... El Sabadell. Sí, nosaltres, però... des de Ràdio Porreix, els dediquem al programa a totes d'equips esportius esporti, i d'equips esporti, esportives de l'atbergadà. I hasta el Real Madrid, eh? No, aquest no, aquest no em no falta. Jaume, com deia? Home, amb el que està passant al Maurinyó, potser sí. Pobret, pobret, potser sí, va. Que no xiulin. Nosaltres no som pas dolents, eh? Nosaltres som molt altruistes. Jo demano que no xiulin, perquè si xiulin s'ho passarà molt bé. Jo demano que el guanyi l'Atlético. Equip de Tercera Catalana preferent senyor masculí i la primera fase grup B de Zena Jornada, Jaume. Club Esportiu Tortosa Humble Verga. Uh, on jugarà aquest partit? Al Tortosa Ferralies, Pavalló Municipal. Doncs està preparat per que sí. jugui avui a, a la les... plaça, a la plaça Joaquim Bau, Bau. Bau, ja us sabeu, eh? Aquí hi anar, doncs a Tortosa a la plaça Joaquim Bau, eh? Que hi ha al pavelló Municipal. Doncs eh, avui jugarà a partir de les 7, el handbol Berga. <futats> I ara ja anirem a tocar... Bàsquet! Mania! <laughs> Bàsquet femení tercer... No hi ha Josep? No, no hi és. Yes. No hi és, aviam deixa'm mirar. No. Hi ha no. l'Albert, eh? Hi ha l'Albert. Però el Josep no hi és, o sigui que no ens podrà donar l última informació de, de l'equip. Però bé, ens la va donar la setmana passada perquè, recordem, tercera categoria femenina, grup 4, onzena jornada, fase prèvia, Jaume. El club de bàsquet porrets descansa. Per això, descansa. La mateixa informació que teríem la setmana passada és la mateixa per avui, eh? Sots 21 nivell a grup 2, a jornada, fase prèvia, també. Club de bàsquet porrets, bàsquet... No, no, no. No, la meia, ah. sub-21, eh? Sub-21. Sabeu què és? què he vist avui? El Ramon! He vist el Ramon, que anava com partit de bàsquet aquí el Porreig. Ai, el Ramon, eh? Ja està bé. Això vol dir que ja està bé. Ja, ja, ja, estava ja bé, amb context. bones mans. Estava constipat-ho, estava malalt la treballada. Bueno, però banda, ara està en eh? bones mans. Anava tot amb el, amb el seu uniforme vermell i verd. Sí, senyora. Jaume. Com la Patum. Inforber Bàsquet Berga Seyent. No, no, en descansa també. És l'infra del basquet Berga seient. Ara anim pel basquet masculí. Ja una primera catalana grup 2, dotzena jornada. Club de bàsquet Sampadó a Inforber Bàsquet Berga. Aquest partit es jugarà avui a Sampadó a partir de 3 quarts de 6. Sots 21 nivell B, grup 1, 11a jornada. Club de bàsquet Porreig, bàsquet Sama Vilanova. Aquest partit es jugarà avui a partir de 2 quarts de 6 aquí a Municipal de Porreig. que tens moltes ganes de parlar, que et sembla si et posem... Ho tens el un o què? Sí, sí, aquí mateix ho tinc. Ah, sí? Si vols podem fer un tros ara i acabar la resta després. Ara posaré... No, no. Si ho comencem... Si caras parlarem d'una altra cosa, vale? Sí, tenim molt, temps. molt bé. Sí, tenim temps, eh, Mariona? Escolta, una cosa. Et diré això, eh, només. Mariona. Mariona. <laughs> no, no, escolta'm, que... Uh, sàpigues, sàpigues que això t'ho podria dir dit a Mirko trenc trencat, eh? però passo de trencar el micro i t'ho que ara, és amb micro obert que uh, si vols canviar mai de sintonia estàs a casa teva, ja ho sabies oi, no? oh, sí, moltes, moltes gràcies però m'encanta el Mariona eh? no? sí? sí, sí, m'agrada molt doncs sí, pues, va, vinga, quan sí. vulguis Mala de molt. què ens vols parlar avui? doncs bé, us recordes que fa durant les últimes dues setmanes he comentat tot el transcurs del campionat Maki. Sí. Doncs bé, doncs avui hi ha la tanca del campionat Maki, la tercera, i l'última prova en Maki, que causa de 10 quilometres, percorre els de Cabrianes. Ah, molt bé. I avui parlar-hi d'això. És l'última cursa avui? Sí. Avui, com que és l'última, última, m'extens una mica i m'he preparat molt bé per tancar-ho ben fet, saps? Molt bé, sí. doncs, Mariona, quan vulguis. Doncs bé. Amb un recorregut exigent però molt atractiu de 10 km quilòmetres orriols de Cabrianes arriba aquest diumenge la tercera i darrera prova del campionat maqui de curses de muntanya. Els interessats a participar en aquesta tercera edició del Bell Race de Sallent podran fer la seva inscripció el mateix dia de la cursa a partir de dos quarts de nou del matí al pavelló de Cabrianes. Els preus seran de 17 euros per als federats i 21 pels no federats. La sortida serà a les 10 del matí i mm. l'entrega de premis a les 12 del migdia. Molt bé. El primer quilòmetre és una suau ascensió, podríem dir-ho així sí, més, més aviat tranquil perquè després la cosa es fica més dura. Una pujadeta, sí, sí. I és que per encarar roques albes del quilòmetre 2, al 3 hi ha les tres primeres trampes dures, d'un 16%, 18%, 23%, respectivament. Un tram molt dur que només els valents faran corrent. Carai, sí, sí, però ara si els hi diem ja no seran trampes, ja n'hi ha preparats, eh? Per tant, fiqueu vos a les orelles de l'alfant i escolteu-me bé, eh? <ríe> <ríe> un cop a dalt cal plantejar per un fantàstic sender que passa per sobre de, de roques albes, com m'ho havia dit abans, on les vistes seran fantàstiques. Aleshores, vindrà un tram de forta pujada per encarar el Montcogull, on l'ambient serà fantàstic. Arribats a aquest, a aquest punt, ja tindreu gairebé fets els 466 metres de desnivell i coincideix cons pràcticament el, els 15 quilòmetres de la prova. És a dir, la meitat de la cursa. Cal tocar la campana en el punt... Orelles d'elefant, has dit? M'encanta el teu sentit de l'humor, jefe. Sí, sí. Orelles de Juan Carlos. Vosaltres no ho sabeu, però jo al, al sonyari li dic de boss. De boss, què vol dir the boss? De boss, més l'amo ramo a mangles. Ara és aba. This is the boss. Gràcies, Maria. Gràcies, gràcies, gràcies. I això. Bueno, no saps que tinc molt en consideració que ets la millor del programa. I què? Okay. I... Bueno, tu tu s'ha gentes més mi quan han ganchat és. I encara falta molt encara. Bueno, he estat per a No, mai no, no, que emos cursi més mòmac i més timumol. Va Mariona que estem per... estem bueno, per començar. No, no, a mi duna es molt de saps? Tem perdons a traduccions de boss. Ve, és a parlar encara que Aquí arribaríem als 5 km de la prova, que estaríem a la meitat de la cursa, uh -huh. i després s'iniciarà un suau descens, és a dir, primer comencem una pujada, arribem a, arribem a un punt, i comencem un descens, tot arribant a la, a la meitat. Que seran uns senders frondosos, fantàstics, sense dificultat tècnica, seguint el, la, la pràctica de la serra de... Montcobull, fins a arribar a, casa, a la casa de la, ca, la carrera. Aquest últim tram amb alguna zona tècnica cal deixar ascendents per, per afrontar els últims dos quilòmetres descendents fins a la meta. És a dir, que tot està molt bé perquè està repartit d'aquesta manera uh -huh. i l'esforç físic també està repartit. No? Molt bé, tu sí, sí. comences amb un tram suau, després comences, comences a, a, a... a pujar? Sí, a pujar bon, un 16%, 18% fins que arribes a un 23% i arribes a un tram que és molt dur. I després arribes a un punt que baixes que, que, que és com un punt mig, Pues pla. I després hi ja un de, una, una part que són s'han desfrundosos, vas baixant i ons hi ha un descens uau. I ons arribes a, a la meta. Que, que és, és un, meta. Dos un dos quilòmatres. Molt bé, doncs sí, desitjo sí. molta sort aquests concursants, aquests corredors que encara estan concursant per aquesta cursa maqui, has dit? Sí, sí. Per ser un maçana o per ser un cara cremada, no?, d'aquí Catalunya. Cara cremada, sí senyor. Doncs, bueno, això... És que tu ho sabeu, però a través de la carta, a TV3, hi han els capítols de les memòries del Cargols saps? I hi ha un episodi que parla sobre els maquis... I parles sobre cara caramada, també. No me'n no, no, no recordo molt bé si era cara caramada o era un altre maqui de l'època, però que el menciona. Eh? I està molt bé, o sigui que si us interessa i us, us agrada recordar els veïs temps, i us agrada tota tot aquesta cursa, doncs, podeu... I aquesta tarda ben dinant, no teniu res més a fer, doncs podeu fer-ho. Podeu col·lectar-vos fer de a tres a la carta de i podeu mirar els capítols de les, les memòries dels Cargols els que parlen sobre els maquis. I després ens podeu escoltar pel Facebook. Molt bé, ara són dos quarts i hem de passar urgentment, ràpidament, a la publicitat, precisament segona part. Residència, Sart, Montmartre de Porreig. Persones grans,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 Ara, a Catalunya, més d'un milió i mig de persones pateixen mancances alimentàries. Hola, sóc la Bet, i comptem amb tu per lluitar contra la fam d'aquí. Participa al gran recapte d'aliments el 30 de novembre i 1 de desembre al teu supermercat... Sou la sintonia de Ràdio Proveig, emissora municipal. La primera emissora del Berguedà. It could be one. Vaja, uh, no volia posar aquesta, m'he equivocat, però com anem... tenim temps de sobres, eh? ara ens podem permetre fins a fallos, eh? Equivoc... Bueno, fallos, fallos ens hem permès sempre, però ara almenys o menys no anem bé de temps. <ríe> ara anem a tocar això. Començarem, i començarem per les dones, per les noies, eh? Sí, sí. I, i, bueno, just, moment, eh? Uh, primera divisió femenina, dotzena jornada. On? Dotzena jornada, primera divisió femenina. No, no, no. No la tens. No. Bueno, no la tens, però és normal, eh? És no Persemment no és un partidó, eh? Ara estan de vacances perquè la selecció estatal amb Clàudia Pons debutarà al Mundial amb Ucraïna. La jugadora de futbol sala Gironella, Clàudia Pons debutarà, perdó, disputarà. Ai, ai, ai, ai, futbol sala oi. Espera, espera. Sí, disputarà des de dimarts fins diumenge el seu tercer mundial a Portugal. El combinat estatal debutarà dimarts. A... Oliveira de Semeix a prop de Porto contra Ucraïna a partir de les 11 eh? Això dimarts el dimecres Espanya se les haurà amb Rússia dijous el rival serà Costa Rica i divendres es tancarà la fase de grups amb Malàisia dit això Jaume què havíem de dir de la primera dimensió femenina de dotzena jornada? Atlético de Madrid futbol se la gironella que quan tornin del Mundial hi ha un partidon precisament a Madrid eh? contra l'Atlético de Madrid l'Atlético partit... de Madrid l'Atlético de Madrid <laughs> que aquesta setmana juga contra el Real Madrid, eh? El sí, jugador. esperem que guanyi. Esperem que guanyi. A canvi, aquest de futbol sala, no. Però aquest partit, com que hi ha fase de Mundial, no jugaran fins al 15 de desembre. Següent, Jaume, tercera femenina, grup 2, novena jornada. Futbol sala Trens Cacerres, Can Colopi de Terrassa. El camp... Pavelló Municipal de Cacerres. L Àrbitre. Carlos Navas. Jiménez. Aquest partit és per avui a partir de dos quarts de cinc aquí al Municipal de Cacerres. Anem a repassar la gent del futbol sala masculí, Jaume, per tancar l'àlbum ja del futbol sala. Tercer sí, sí. divisió territorial, grup 3, a sisena jornada. Vagnès, CCR... No, no, no, no, no. Tercera divisió, el de ah, baix. Ah, vale. Jardineria Correu, Cacerres B, fútbol sala, Olesa. Al camp on jo veurà en aquest partit. Pavelló municipal de Cacerres. I l'àrbitre? Carlos Navas Jiménez. Aquest... L'àrbitre abans. Sí, senyor, Carà, perquè ja està Cacerres, ja estalvien. Aprofita. Això és de crisi i, és, i, i arbitra els dos partits, eh? El de sí. Trans Cacerres, el de les noies, i després el futbol sala jardini de Corriu, el del Cacerres, bé, per, curiosament, perdó, aquest partit es jugarà a partir de les 6 de la tarda, mm -hmm. també, aquí, al Poballó Municipal de Cacerres. Mm -hmm. Segona divisió territorial grup 2, sisena jornada... Múnich, Unió Deportiva, La Pobla de Lillet, Club de Futbol, Sala. Quieto o paraula, ho heu bé, eh? Munich, No, eh? Bayern de Múnich. No, Múnich Sol, eh? Ah. Ah. No, L'equip no, sí de, de la ciutat, eh? El Múnich, eh? Se n'ha donat, donat, donat acabar la... Sí, el Múnich sense H. No, no, amb H. H. Sí, sí, <laughs> Múnich, Unió Deportiva. Jaume, acaben jugant aquest partit. El pavelló municipal, la Berneda. I l'àrbitre... Rubén Perreira Godinja Vols dir que ho has dit bé això de Perreira? Va i va. Si et sent ja te vas enterar Pereira, eh? Pereira, Pereira eh? El partit d'Esperaú i a partir de les 4 de la tarda A Munic Alemanya Primera divisió territorial grup 4 Sisena jornada Com, com, com, com, com? Donc... Ah, Territorial Club Futbol Sala Ciutat de Berga, Sant Vicenç, Club de Futbol Sala B. Ca el camp on jugarà aquest partit? Pavelló Municipal d'Esports de Berga. I l'àrbitre? Pedro Menzival Cabrera. Aquest partit es jugarà avui a partir de dos quarts de cinc aquí a la capital. El següent? Futbol Sala en Montbui, Futbol Sala PES Imaginer Casarras. El camp? Espai de Salut i Esports Món Aqua. I l'àrbitre? Rafael Albalat Géme. Aquest partit es jugarà també avui a partir de dos quarts de cinc. Preferent Catalana, grup 3, els de més amunt, eh? Els més bons, diguem, del futbol sala i en categoria masculina. El trobarem aquí a la Preferent Catalana, grup 3, sisena jornada i són... Vaganés, CSR, Unió, Futbol Sala, Mollet. Al camp on jugarà aquest partit? Al pavelló municipal de Vagà. I l'àrbitre? Go Juan Gonzalo Muñoz González. Tócate esto, eh? Aquest partit <ríe> jugarà a de... Avui, avui, al Vagà, a partir d'un quart de sis... Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Bé, ja que sentim l'Albert està provant una nova sinfonia Ja que sentim l'Albert I que és que ho fan els motors <ríe> Podríem que ets ja, em ja, ve... Estan glaçats els Va, tenc que la porta Tenc que fa fred Ens els cinturons que això ah, corre sí, sí. Com Jaume, timon, Jaume ja? Fica-te el, el, el cinturó que són 4 punts L'Ernest! Que el fiquis el cinturó, que són 4 punts Què això. Ai, la policia! Home, 4 punts, el Sabadell es posaria a la zona de... Sí, de i, el i el Girona primer. El Girona ha fet una gran temporada, eh? Llàstima, está el fent, Girona, la fent. setmana passada, está llàstima. Fent. I, què va passar, no el vaig veure... Va, va perdre, perdre 0-1. Està com l'avia, el Girona. Sí. Sí, sí, sí. Líder. Ah, no, Girona, Girona no és líder, no, no, que va perdre casa, de veritat. Va perdre casa contra l'Elx. Sí, sí, sí. Bueno, bon dia. Bon dia, Albert. Bon dia a tothom. Bon dia, Mariona. Molt bon dia, Albert, com jo estàs? Era... M'has conegut al matí? Sí, sí, anaves no, si amb un búfil de blàs, però jo n'he reconegut. pensat, la, la, la gent ja no coneix. Passa <sí> a la, passa la muntanya, ve corre, bufanda, ja <sí> no. saps qui és? Sí, dic, Mariona, m'ha acabat mirant amb una cara... Carnestoltes. Ho és no és. Eh? Sí, sí, sí. sí. <síntic>. A mi m'he pensat, m'he de donar cuidat amb aquest cotxe sangor, això t'entropelli. He pensat. Sí, no? I, des i després, eh, ve, mirem, i ve que l'Albert que va saludant. I bueno, menys, vale, l'Albert. Sí, no ho podes quedar amb una cara de quadres. He pegut un guftrony que va pensar amb Ah, T'has quedat amb una carta quadra ah, ja. que es quedarà el Maurenyo ah, aquesta nit Ai, Bueno, salutacions també als oients i oientes que ens escolten i que ens envien missatges de doncs de, de felicitat ens feliciten, eh? I moltes gràcies i ho intentarem cada dia més i cada dia millor, eh Pep? Sí, et passaré un missatge també sí, un Ara missatge. mateix? No, no, no, no, no. No, te'n puc passar ara mateix. Tu vés fent... Jo si no vaig fer i vaig d'això. Eh? Sí. Bueno, doncs comencem parlant. A veure, eh, hem de baixar el ritme ja, hem de baixar el ritme perquè el motor ha, ha baixat ja, o sigui, s'ha acabat bàsicament tot. Ara ens hem de centrar en coses doncs, que passaran d'ara endavant, com ara el Dakar. Parlarem amb el Roncer, Roger Ballús i altres pilots de, del, del motoclub a Esberguedà. Doncs perquè ens expliquen els seus plans per l'any que ve. Això ho farem abans de final d'any. Ja que s'acaba l'any, arriba Nadal, ara, sí. per tant, tots a fer festa i sí, tots a descansar. Sí, sí, ja que hi arriba Nadal, sisplau no dubteu en comprar-me una notaria a mi, eh? Encara tens, Mariona? De la colla sardanista. És que avui n'he agafat un número nou. Un número de terminari? i sí. I els números de Ràdio Correix que no m'hem acabat de vendre, doncs també m'han adjudicat a mi. Aquest és el missatge, eh? Bueno, va, comencem, escoltem. Ens sembla que hem de fer un puny a part, parlem de la Fórmula 1, tenim ja campió del món, eh? Sebastián Bétel, ja ho sabem. Però eh, fem un repasset perquè, com deia Josep Lluís Merlos, té tota la raó, eh, Pep? Aquesta setmana set, aquest any ha estat un regal al campionat Que havia, pa, qu havia passat en Ferrari. Es va decidir per 3 punts. Sí, que qu havia passat en Ferrari Red Bull? Ferrari i Red Bull, no pas... ara ho explicarem Tres punts i fins ahir, eh? Va dir, serà una autèntica bogeria Va dir, Sebastián Vettel abans de començar i diumenge a les 5 de la tarda el Gran Premi a Fórmula 1 Va tenir raó, va dir que us ha sentit un sofà jo, per moments vaig quedar enganxat i no podia aixecar <laughs> perquè, de veritat, d'emoció no em va faltar La cursa va començar amb incidents, la pluja va arribar com em dir, plouria, dissabte va ploure però cap al final de la qualificació i cap al començament per tant, no hi va haver moviment però el diumenge sí que va ploure només de començar i, caòtica la cursa, jo la calificaria, mireu, des dels 10 anys porto veient Fórmula 1. Val? Des dels 12 anys potser estic enganxat en el Fórmula 1 com els ratllis. Les motos ho m'haig d'enganxar més tard, tot i que vaig abans amb les motos. Però Ostres, tu jo la calificaria amb... del top 5 de l'esquivisió. Eh? Això és una reflexió ja, Albert, després ingr del final ingr de la cursa. És final de temporada. De, temporada. de top 5 calificaria eh, aquesta cursa de Fórmula 1 perquè d'incidents com... hi van bé molts. Això és com la Super Bowl que con la la la de la sí, bueno. Madonna ja ja fixant totes les curves de oh, que s'han parlat a tele. Carare, carare. En, fixant per tot el rellot. Sí, bueno, ah, la americana és una altra cosa. Sí, sí, sí Però al plo sí. ploure, ploure, li va donar una mica més d'aquesta intríngulis que no s'hi sí, com... Li va sortir rodó a Bernie Ecclestone, eh, perquè volia un campionat fins al final, li va sortir rodó. Com deia l'inici de cursa, doncs, que com deia ons i poc es podia parar, eh, esperar al pilot alemany que amb tres curbes estaria girat al revés, toc de Bruno Sena, el va girar al revés en aquells moments, Fernando Alonso era campió del món, i ho va ser durant quatre voltes i quatre voltes més al final, per tant, hem de dir que un va, va ser campió del món un i campió del món l'altre. Eh, gran sortida la de, la de Alonso, es va col·locar altra vegada tercer, amb, sortida, amb pluja, les sortides d'aquest pilot les hauríem també de qualificar, perquè aquest any ha fet moltíssimes, eh? moltíssimes. Adavant, Baton eh, prenia la iniciativa, després de davantar Lewis Hamilton, que va demostrar doncs, que en pluja no, no és el pilot que, que és en sec. Eh? I quan la cosa avançava, eh, pues, Nico Hülkenberg va fer una gran carrera també, eh, se li deu molt bé al circuit de, de Brasil, a part d'això també eh, se li deu molt bé sota la puja, va fer una gran carrera, i quan les coses es van normalitzar, que gran remuntada de Sebastian Vettel, que va pujar des de la, com dèieu, quatre voltes en tenir prou per col·locar-se no bé, mm -hmm. sí, una gran remuntada, també d'algun pilot que li va deixar passar, evidentment, jo no em posaria la lluita per un títol, no, no ho facis perquè et pot tocar el rebre, i quan semblava que ho andava normal, altre cop va aparèixer la pluja, de fet va ploure durant tot el Gran Premi, però cap al final va ploure moltíssim i moltíssim més, els cotxes ja eren inconduïbles, de fet són uns molts bons pilots, són dels millors pilots, per tant han de poder conduir en pluja, no? Jo tenia la por que sortís el safety car, dic ara pla, si acaba amb sí, sí. un diàl·l així... Sí. Sí. Sí. Bueno, es va acabar amb Safety de fet. Bueno, una volta. Però, però per, culpa un ja... accident, eh? sí. per culpa d'un accident, eh? Per culpa d'un accident, la veritat. Una volta dura que es faltaven, no? Sí. Per el... Que a més a més es podien haver trencat un cotxe, eh... sí, aquests bé. cotxes, portar aquest ritme durant tota la cursa és molt bo, però baixar, pujar, a baixar i pujar el ritme no és bo pels motors. Per tant, encara hauria passat alguna cosa, també que és sí, que estaven sí, sí, desitjant, sí. d'altra banda, des de... Des... des de Red Bull. Sí, no? des de Red Bull i també des de Ferrari, evidentment. Perquè aquell copet els hi va anar de la cursa, que anaven estudiant tot el uh, sistema... Sí, no? aquí estàvem. Fixeu-se si és... Uh, m, uh, quin malalt, quin malalt, l'Adrien Newick, parlant clar, que si va veure amb aquella foto que estava mirant, sí. que li van tirar, o és el cotxe de l'any que ve, o és, o, o és el, el, el forat que té el Red Bull a darrere. Quin malalt estudiant, què li podia passar sí, el cotxe? Fixeu-se... Eh, és el millor enginer, però és que a més a més s'ho curra, eh? curra perquè, perquè li agrada molt està, li agrada, moltíssim, li agrada, agrada moltíssim. moltíssim doncs això que deies tu Pep eh, que deies, la sort dels campions, perquè quan Sebastián Vettel va quedar girat al revés, no el va tocar ningú que el podien haver tocat fàcilment sí, una sí, loró, exacte. una roda, i allà s'acabava tot doncs eh. pues és la sort dels campions, noi la sort dels campions que va tenir Fernando Alonso la primera part de temporada i la sort dels campions que ha tingut Sebastián Vettel la segona part de la temporada, penso jo que part del que el cotxe ha anat bé ell ha conduït molt bé Se l'ha merescut, evidentment, perquè ha guanyat quatre proves, però la sort també d'acompanyar. La sort l'ha acompanyat a Fernando Alonso fins al descans d'estiu, que és curiós, i a partir d'aquí dos abandonaments, no és culpa seva, però dos abandonaments, que han, que això sí, que ens ha donat un mundial igualadíssim fins al final, i, i un gran campionat. Doncs al final, després de que Hamilton i Hulkenberg també s'estimvessin i es toquessin, eh, perquè també van quedar tots dos fora, doncs al final Baton guanyava, eh, sota la pluja, és el millor pilot que hi ha probablement, és molt bo... Jenson Button, quarta victòria de la temporada Déu-n'hi-do, la primera i l'última eh, sí, sí. sí, sí. eh, Fernando Olso, que guanyava una posició Ja que Felipe Massa també va fer una gran carrera eh, Va guanyar una posició, va quedar segon Però Sebastián Vettel eh, Amb la setena posició amb la setena, En aquest cas va ser Amb la setena posició En tenia prou Tot va canviar quan entre setmana ens vam enterar Que Sebastián Vettel va fer un adelantament Amb bandera groga, que és el que ens estava dinar al Jaume Sí senyor I llavors aquí dius, ai, ai, ai ara, A més a més, és, hi ha amb sis com altura això Quan has guanyat el títol llavors te'l treuen Ah, ah, ah, en 7, eh? Però bueno, ja ens és com molt tur. Pues va passar exactament això, però no va passar exactament això, sinó no. que la FIA va valar que en temps aixins i a manera que estava tot, pues eh Vettel eh, va fer l'adelantament just abans, en, bueno, just abans, doncs, que el comissari ensenyés la bandera groga. Per tant, eh, va valer el títol, finalment Vettel és el campió del món. I la temporada s'ha acabat, tornarem al març tornar a començar, ara, ara que sí si cotxes nous Ara que si això, ara que si allò I si tornem al març, però si no vol I tant de bo sigui una temporada com aquesta eh? Déu-n'hi-do, déu déu Déu-n'hi-do Molt interessant, eh? Molt interessant, sí. Ferrari van deixar de demanar res més ja. Per cert, Ferrari el primer que caurà Seguríssimament serà Stefano Domenicali Que va estar molt trist com acabar la cursa I segurament, segurament no serà el jefe de l'equip L'any que ve, Stefano Domenicali, eh? Ostres, tu, què dius? Segurament, eh, no sé si serà... Bueno, serà el Sabadell i Cali. No, sí. <ríe> no han dit noms, però segurament Dominic Cali, de manera que estava quan va a col Gran Premi, no serà jefe de l'equip l'any que ve. Ah, Ferrari, sí que serà Pat Frey, l'enginyer principal. I dit això, doncs, eh, hem de parlar ja de poques coses. Eh, si voleu, remarquem doncs, que aquesta setmana també Marc Márquez eh, s'ha posat les piles, ha anat a córrer c ha fet testos de pretemporada amb la MotoGP, i atenció perquè ha donat 128 voltes al circuit eh, Malesi i s'ha quedat a un segon de la pole position de Jorge Lorenzo eh? per tant, eh, Pep, no sé si estaràs d'acord amb mi que si sí, aquest any hem tingut un regal de Fórmula 1, l'any que ve potser el tindrem en motociclisme perquè tenim a Marc Márquez i a Dani Pedrosa del mateix equip sí a Jorge Lorenzo que mateix és l'home batre, i, de company seu, uh, Valentino, Valentino Rossi. Per tant, tindrem quatre, uh, els quatre magnífics, eh? Sí, senyor. Els quatre magnífics que estaven al Barça fins fa poc, que ahir són, ara no se'n parla tant, eh? Doncs pues ara estaran uh, a MotoGP. Per, uh, bones sensacions de Marc Márquez, tot i que és el que ell deia, eh? Deia que molt probablement, clar, un segon, vale, fins aquí vale, però baixar d'un segon uh, ja és complicat, eh? Per, ara ja comença per fer la poli i és complicat i també direm quatre cosetes més, atenció perquè Robert Kubica, aquesta setmana no tinc el Jaume aquí, però ell està molt de Robert Kubica i deixa'm dir-li doncs que va participar la setmana passada en un rally francès el rally d'Ubar eh? era líder en solitari però a dos trams del final va tenir una forta sortida de pista sense conseqüències però va tenir una forta sortida de pista amb el, per cert, conduïa un Citroën C4 o el rally car i eh, segons el jefe de Citroën esport eh, del Mundial de Rallis va dir que molt probablement podria formar part de l'equip de Dani Sordo, de Sebastián Loeb i de Mico Irboni en el Mundial de Ratllis. Per tant, un altre pilot de la Fórmula 1 que es passa als ratllis. Recordem que el que va dir Quimi Raikkonen, eh, quan va deixar els ratllis eh, l'any passat, va dir que això sí que són pilots, eh, no els de la Fórmula 1. Sí, això és el que va dir, Kimi Raikkonen. Paraules de Quimi Raikkonen. Sí, Però Robert no, no. Kubica doncs, també torna a passar-se als ratllis. I des d'ara, eh, que la setmana que ve tenim programa, Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, t'hauria de fer ja, ja... Festa fotre! És sí, el dia d'aigua. La... <sexucci> com paga? Sí, festa fotre, que bo! E com paga? El... No, no, el... No. Serà el dia de la Nosaltres som no molt compridors, i sempre estem a la nostra audiència, o sigui, festa, pon que estigui, estem ah, amb nosaltres cada setmana la mateixa històries i he de, de Aixem casa, cada eh? setmana vosaltres sí. més l'estiu i les vacances. Doncs sí. bé, el que us deia, a partir d'ara parlarem moltíssim, moltíssim, del Dakar 2013, que ja està sí senyor, escalfant motors. Estem a les portes, eh? ja. Novetats, eh, no donarà la volta, no passarà per Argentina, Xile i Argentina, sinó que farà Perú, Argentina i Xile. Molt bé. Per tant, no farà volta enrere, no hi haurà un nou, sinó que fins a, fins a Xile, eh? Perú fins a Xile. Veurem, seran 14 etapes, això ho portarem la setmana que ve o l'altra. També parlem amb Marc com aviam com es troba, si està a punt amb garanties i si el podem... l'apoyarem i aviam si el tenim en doncs, condicions de poder guanyar el quart. Eh? El quart Tuarec. Per les nostres ganes, no ja hi podrà comptar, eh? Sí, doncs parlem amb ell abans de que marxi perquè quan arriba el Nadal, pues ell més d'estar amb la família està amb les motos. Molt bé, de moltes gràcies, es, es veiem ara al final. Fins ara. Nosaltres anem a repassar, ja, home, eh, eh, molt a poc a poc, eh? No, que sempre estem molt de pressa, eh? Molt a poc a poc, aquest cas, el futbol, eh? El futbol d'aquí, eh, de, de la comarca, de la comarca de la Berguedà. I parlarem, començarem amb les noies, parlarem del futbol femení. Segona divisió femenina, grup 4, novena jornada. M'enreix de club Manresa Club esportiu, bé. Ah, un moment, us en recordeu que la setmana passada hi havia el gran derbi femení, el primer derbi de la història aquí al Berguedà, sí. de futbol que jugàvem sí, sí. al Montmajor del Futbol Club, al camp del Montmajor, eh? Era, era en, un, en un desert de sorra, eh? el desert de Montmajor. Era un desert de sorra municipal. Municipal. I enfrentaven el Montmajor Futbol Club i el Porrets Club Esportiu. Sabeu el resultat? No, qui va guanyar? Ah, tu el vols saber? Jo sí, jo sí. Doncs va guanyar, doncs què passa amb els derbis? Normalment amb els derbis... O empaten o guanyes o perds. No, però no... <laughs> Sí, ja, Normal. Ara m'ha xafat ja Té tot, eh? eh? tota la roda Normalment eh? s'empata Normalment s'empata no, sí. Doncs aquest derbi no va ser més El 70-80% eh? de les vegades sí. Sí. Aquest derbi no va ser menys uh, El resultat va ser Montmajor Futbol Club 2 Porreig Club Esportiu Dos més Bon resultat uh, La gent si va anar-hi o va anar-hi s'ho devia passar bé Perquè van veure quatre gols Cosa que costa amb molts equips de veure Doncs seguim amb aquest Montmajor Futbol Club Manresa, Club Esportiu B, que juguen al quin camp? Al Municipal de Montmajor, un camp de terra. I l'àrbitre? Òscar Méndez Egea. Aquest partit és per demà, a partir de les 4 de la tarda, aquí a Montmajor. Yeah. Següent, Jaume. Porreig, Club Esportiu ENFAB. Al camp? Municipal de Porreig. I l'àrbitre? Joan Arnau Fernández González. Aquest partit es jugarà demà a partir de la una de la migdia aquí al municipal de Borre oh, no. Mu de de tot anem a dalt de tot, eh? parlarem ara del futbol masculí. Passarem per la quarta catalana, grup 11 onzena jornada. Monistolenca AD, Montmajor Futbol Club. El camp. Municipal Monistol de Caldés. L'àrbitre. Miguel Ángel Jiménez Martín. Aquest partit es jugarà avui a partir de les 4 de la tarda. Següent. Cacerres Club de Futbol, Sant Llorenç de Bruns, Club Esportiu. El camp. Municipal de Casserres Darvistre. Joan Ramon Rodríguez de Badal. Aquest partit es juga anar, avui a partir de les 4 de la tarda aquí al costat a Casserres Següent. Berga Club Esportiu Cabriennes Futbol Club. El camp... Municipal de Berga. I l'àrbitre... José Antonio Martín Romo Parejo. Arxi, arxi conegut, eh? José Antonio Martín Romo Parejo capitarà aquí a la capital avui, no perdó, demà a partir de dos quarts de cinc. Següent, Jaume. Vilada, Club Esportiu, Avinyó, Club Esportiu. El camp. Municipal de Vilada. I l'àrbitre... Pau giné basket. Aquest partit es jugarà aquí a Vilada avui a partir de dos quarts de cinc. <fixi> Següent. Baix de Torruella Club de Futbol Porrets Club Esportiu B. El camp municipal de Baix de Torruella. I l'àrbitre David Nadal de Dios. Que també es conegut, eh? sí, sí. Aquest partit es jugarà demà a partir de les 4 de la tarda. Tercera catalana, grup 7, tretzena jornada. Porreig, club esportiu, Sempedor, club de futbol. El camp. Municipal de Porreig. I l'àrbitre. Miguel Ángel Alavés Barastegui. Aquest partit es jugarà demà aquí, al municipal de Porreig, a partir de les 4 de la tarda. I wanna, I wanna right Següent. Súria, club de club esportiu. Olbant, club esportiu. El camp. Municipal d'esports de Súria. I l'àrbitre. Joel Ramajo pozo. Aquest partit no. es jugarà demà a partir de les 4 de la tarda. Següent. Sant Salvador de Sers, Gironer Club de Futbol Atlètic B. Un derbi. Un sí, sí. derbi. Doncs ja que se'ns acabat una, posem l'altra. Albert, ens deixes? Deu. Molt bé, Albert. Doncs, uh, fins la setmana que ve. Adéu, Albert. Adéu, Albert. Adéu, Albert. Adeu, Albert. No m'ha t'escapit ni pel camí, eh, que no no vols no cas. Com dèiem, que, quin derbi és, Jaume, que ja m'he despistat? El Sant Salvador de Cercs, Gironella, Club de Futbol Atlètic B. Molt, molt bé! B. B. No el C, el B. El B, molt bé, si no seria molt C, no? El camp on jugarà en partit? El camp municipal Sant Jordi de Cercs. I l'àrbitre? Perdó, perdoneu, el camp, el desert ara, municipal ara, ara. De, ara, del Sant Jordi. No, un bé. Sant Jordi. Que és un desert, com municipal tots, de sorra, no? I municipal. I l'àrbitre? El jutge Enric Tarago, tarau, ai, Tarago. No, no Tarago No. <laughs> Tarrago no, no, Tarrago Potser no Tarrago Potser una mica Tarrago per posar-se a i que li doni Tarrago no, Tarrago Rodríguez Rodríguez, sí senyor I anem a repassar doncs aquest aquest, eh, aquest... Estàs... aquest Com està el Gironella Pullo i el Salvador de Cercs Exacte, Primer començarem per l'equip de casa Passarem de l'alçada Jaume, eh, no la diguis uh, Començarem com sempre eh, L'equip de casa que és el Sant Salvador de Cercs que marxa a quina posició? A la 18a posició. 18a posició. Quants punts? 2. Quants partits ha jugat? 12. Quants partits ha guanyat? 0. Quants partits ha empatat? 2. I quants n'ha perdut? 10. Gols a favor? 12. Gols en contra? 43. El Gironella, el club futbol atlètic B, que visitarà doncs, aquest desert de Sant Saló de Cers per disputar aquest el desert derbi... Desert municipal. De secretat. Quina posició marxa? A la cinquena. Cinquena posició. Quants, part... no. Quants, Quants, punts? Punts? Quants punts? 22. 20 més que el seu rival. Eh? Partits jugats? 12. Partits guanyats? 7. Partits empatats? 1. Partits perduts? 4. Quants gols a favor? 30. I en contra? 22. Doncs si sí, repassem l'estat de la meteorologia i partim de que Sant Salvador de Cercs... Aquí t'has equivocat, està, eh? Has, has 6, posat 100... estado del cel. Así, sí. A es 660. Del cel. No pots dir-ho, això. Que... Jaume, Jaume. Això no x... es pot dir. Això m'ho tenies cricol d'orella. Està eh? a l'alçada. No Sant Salvador de Cercs. Cercs, que està a l'alçada de 660 metres. L'estat del cel... nuvolat i amb sol l'àtium sol jugarà eh? també probabilitat de precipitació un 15% la cota de neu estarà instal·lada més o menys als 800 Déu-n'hi-do, eh? 800 metres temperatura mínima? 3 3 què? 3 mínima, temperatura 3 mínima 3 menys, eh? menys 3, eh? menys 3, per això, ai A menys 3 graus, és eh? l'acostum de mai dir-ho i el màxima? 5 5, poquets també el vent que bufarà del del nord. Bum, jo em quedaré a casa, eh? No, no, no jo no ire per al derbi, eh? quants quilòmetres per hora bufarà? A 5. I el índex de rajos uva màxim 1. 1 només, eh? Que és un índex, recordem, baix. Baix. I on hi ha un... Què tenim, Jaume? Perquè tenim un avís de risc de temperatures mínimes. Tenim un avís de risc de temperatures mínimes pel derbi, eh? pel Sant sabó de Cercs-Gironella, que recordem, jugaran precisament avui a partir de les 4 de la tarda al municipal Sant Jordi de Cercs, al desert. Desigem molta sort a tots els jugadors, eh? molts gols i que la gent passi pipa. Mm -hmm. I si s'avorreixen, que se'n vagin al salón. Aviam, l'Albert ha marxat. No sé per què surt el cotxe. Eh? <ríe> sí, Podria haver agafat el cotxe ara. Va, Jaume, que tenim. Són les dues del migdia. Hem d'anar per feina ja. Eh? Segona catalana, grup 4, tretzena jornada. Eh? Sego... Què? Segona catalana, grup 4. Ah, sí. Seient club. Seient club esportiu. Jornilla, club de futbol atlètic. Doncs uh, a, què, a, a quina cama jugaran? El municipal de Seyent. I l'àrbitre? Javier López Vergues. Seyent-Gironella, un derbi d'equips molt necessitats. Separats per un punt, al Seyent, 9 punts a el Gironella. 8 punts ocupen l'antepenúltima i la penúltima posició respectivament a la taula classificatòria del grup 4 de la segona catalana. La seva delicada situació fa d'evitar importància la confrontació que fan. Que han de protagonitzar demà. A partir de les 4, els dos equips el feu sellantir. Xavi Poses, entrenador del Gironella, ha comentat que en partits com el de demà, a Seyent no es pot parlar de favorits i menys enguany on tot és molt igualat i els detalls sumen molt. Dit això, les nostres sensacions són bones, però ens falta la cirereta dels resultats. Desaprofitarem. Desaprofitem perdó, masses ocasions de gol en cada partit i els nostres rivals ens fan gols amb molt poca cosa. Ens falta guanyar un partit còmodament per agafar confiança. Hem recuperat gent, però és possible que encara no puguem disposar de bel a la porteria, sabeu? Demà, a partir de les 4 de la tarda, Primera Catalana, Grup 1, tretzena jornada... Gramet, Milan Unió Deportiva, Atlètic B, havia Unió Esportiva. Hem, és el que hem estat parlant a l'espai de l'entrevista amb el seu president, amb en Josep Perera al camp on jugarà aquest partit. I és Can Peixauet. I l'àrbitre... José a, José Acencio Tejero. Només dir-vos que aquest partit és per demà, a partir de dos, quarts de set. i també dir-vos que amb aquesta sintonia, com sempre deixarem. I parlo ràpid perquè aquest cap de setmana, una cosa que de deixat no. Jaume, un moment sis plauen. Eh? Uh, la Petanca, primera divisió, demà a partirt seientembre de 2019, l'Ecorppis Gironella i Pujolet Cal Riera. També una sí. segona divisió Cal Riera Navàs i en tercera divisió Viladumiu 9B, Sant Feliu Sacerra Navàs Amics Cacerres i Balsareny Viladumiu 9 tots ells demà a partir de les 9 mentre que el futbol dels veterans tenim que la Lliga Intercomunicada el grup A partits per avui a partir de les 6 que Berga i el Gironella, Fruit Tuzeng perquè fa demà juga a partir de dos quarts de 12 Porreig Navarcles i en el grup C, partit per avui a partir de les 7 Castellgalic, Al Rosal Jaume, què deies? Ràpidament Uh, aquesta, aquesta setmana som al Facebook 775 amics 775 amics, moltes gràcies a tothom per estar aquí, per escoltar-nos i per apoyar-nos i moltes gràcies Mariona us... moltes de res moltes gràcies i us deixem amb els informatius bon cap de setmana, molts patonets adeu, adeu! adeu! adeu! adeu! adeu! adeu!